Det händer att Glen går till plukket ibland, men då är det för att bonka ut en och annan tandens spark i på dig och en hög krok på dig. Jag sitter där. nu kan Glen gå hem och vila sig. Nej, ja. Det är jag. Det, ja, du kan börja direkt. Ja, har du sko? Sko, sko. Jag kör. Um tack Vad Och sa du att du körde? Eh, karma liten. den en dansk. Nej, det var min tyska som slog in där. Den är från Dortmund, så det passar mig bra. Var det din tyska? Ja. Det låter som ett brytningsspel <laughs> från Fredriksson <Sam>. Giblaschen. <laughs> Fy fan, <vad> dåligt. <laughs> Finns det något annat språk du inte pratar om, Ola? Engelska. <laughs> jag hoppas att du tar det <laughs> <Vi> har... <laughs> Är inte det kroatisk? Kroatisk, ja. ja jag tror att det är tjeckisk faktiskt. Ja, det är ah. ja. Är det det? Ja. ja. Vad fan heter den som balkan alltid kör då? Karlobatsko. Just det, så ja. är det. Ja, det är ju en jävla skillnad. Du får här begrepp, språk och länder till att börja med. Ja. Och där det alla valkyrförsäckas och ingen nytt. Det gjorde du. Ja. Det kan du ja, han, han inte Det inte. kan du vara nytt om i Portugalien. Ja. <laughs> eh, vi har en gäst idag. Och inte vilken gäst som helst. Utan ja. gluggen. Tjena. Ska Välkommen. Tackar, tackar. Tacka. tacka. nära. Mm. Ja. ja. Jag har träffat din pappa. Ja, jag med. Han är trevlig. Ja, det tycker du. Ja, och ja, vi ser ju de äpplen och Ja, fallit från trädet den här gång då. Ja. Ja, jag jobbar ju med rotavdrag så att ja. jag har ju ser ganska mycket. Ja. Ja, av de skrattigaste skämten jag hört. Ja. Ja, talar runt den. Ja. ja. ja. ja. Och det vi är vi i den du, nivån. på vilken plats bor du och har man inte fel? Rättvik. Vi kunde faktiskt ha den. Mm. Ja, det var ju fan inte fel. Ja, det var bra faktiskt. Ja, har du någon? Rättvik. Nej, <skratt> <skratt> hey, fel tonet. Ja. Jaha. Ja. ja. ja. ja. Lite, det är rättvik. Vi <skratt> ser inte det som vi gjorde just ett sägetecken uh, här. Aha. Vi såg inte det för din mustasch. Nej, <skratt> den är fan inte vackert. Heller. Det blir inte någon tredje unge gjort i alla fall. Mm. Inte med mustang eller Nej, med någon ja. nej, det Är därför du är här nere? Ja. För du, nej, det är barnledigt eh, i höggruppset idag va? Nej, nej, inte idag. Nej, det är inte det idag. Nej, det, nej. det imorgon. Okej, okay. ska vi basta då också? Ja, fan, det gör vi. <laughs> <laughs> ja, precis. Det gick det ju inget bra. Nu är det en fotbollsspår. Äh, Ska faktiskt, vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Jaha. Eh, jo, vi, vi, tar, vi tar det som vi frågar alla andra. Gluggen, när började du inte hålla på blåvitt? Ja, det var väl eh, våren 63. Ja, inte 1863. Utan 1863. Ja. Och du började inte hålla på blåvitt därför att... Det fanns ett fantastiskt lag i närheten av mig som var svenska mästare förra året. Mm. <laughs> var kul. Även äh, <laughs> kom tvåa i år, bra bit för före blå ja. som spelar en rolig trevlig fotboll och vet hur man behandlar bollen. Ja, kan inte ens säga emot faktiskt. Nej, så det var väl det. Ja, någon som undrar, så håller du på Peking för att han är från eh, Ny Peking. Det är ju ett handikapp i sig. Men eh, ja. ja vi köper det och eh, vi kan bara bubba och bocka faktiskt. Sen hade vi ju alltså, gärna sett där. att Peking vann istället för. Eh, det halvdanska, de halvdanska jävla sluttruttas, alltså. alla dålig vecka. Jo, men vi, var definitivt, vi, vi pratade mycket om får vi chansen så tar vi en läggmatch i sista omgången hur enkelt som helst. Mm. Nu lovar vi oss ändå, det är ingen nytta alls. Men, ja. vi, vi, hade, vi, hade, vi hade varit roligare att göra det, du förstår vad vi tänker. Ja, det är vi hade tagit den här jävla läggmatchen om Malmö hade torskat på den, det var så mycket roligare. Det är roligare att lägga sig om man på det. Ja. ja. ja. Nu gjorde vi det och förlora, inget direkt, ja. men vann inget heller. Ja. Och det är väl ungefär er säsong i ett nödsko kan man säga. Ja, det skulle man absolut <laughs> massa kunna Massa fläggmatcher som inte har vunnit. Hur blev den matchen förresten? Kommer någon ihåg det? 3-1. Vi ledde ju med ett mål i flera ja. sekunder. Ja, vi lade oss där. Ja. Ja. <laughs> Sen kom vi på det att ja. Jag har ändå åkt upp ett gäng vi ja, får ja. i alla fall gått dem de i en minut eller två. Ja, ja, ja. tackar vi för. Ja, Peking det har det. en ganska vass, en hygglig sång jag med får väl säga. Men. Tanke på tappar ju ändå Kujovic, tappar Totte. De tappar väl sex spelare tror jag och fortsätter ju ändå en ganska bra seger men sen kommer ju naturligt den här sviten med förluster. Mm. Tappar ju tränaren också, tränaren också. Och han mm. har ju redan visat i landslaget vilken fantastisk tränare mm. det förmodligen är. Ja. Men han träffade ju Olsen på en gång och så Olsson har lärt honom allt. Han ja, kan. antagligen. Ja. Ja, det lår ju med mig en del. Ja, jo, det <laughs> Hur det, man det gör. Gör. Helt spontant också oftast. Ah, ja, jo. och resten är ju historia som vi säger. Ja, i de här och jag, jag kan mycket om den historien. <laughs> men den är ganska bra ibland. Underbar. Ja. Underbar. Jag kommer jag... inte ihåg att vi tippade Norrköping när vi satt här innan säsongen. Äh, alltså. Ja, Norrköping. jag tror väl vi hade dem på över halvan i alla fall. Vi... Ja, ja Jo, det hade vi ju, men jag tror inte tro. Tre nej, Jag tror att vi hade många rätt överhuvudtaget förutom att jag vet att jag trodde att Malmö skulle vinna men det är ju inget experttips, det var ju mer en sån gings att man hoppades på att de skulle ramla ifrån någonstans, det är ju bara trögt att de vinner. Så... Men, Malmö AI, Malmö, Norrköping, AIK, ja, Peking har man ju inte emot men de andra två lagen tycker man ju jättetill om så det var ingen inga roliga serier i det är. Gönnköpning skulle ut i alla fall, var vi överens om. Nej, inte jag. Jag hade bägge nykomlingarna kvar. Vad det är Falkenberg, var vi helt överens om. Halmarbyggt skulle ut för mig också. Ja. Och det såg vi jävligt bra på ett tag. Ja. Sen eh, hände någonting. Sen övergav Nandens sina principer. och... Eh... tänkte att vi får försöka hålla <laughs> ja, dem kvar i alla fall. Nand är du trots att. Nej, ja. ja. Han sväpte pärmen efter halva säsongen. <laughs> Men där är ju en sån, just med Bayern, där är ju en sån rätt skön grej tycker jag. Och det är ju en att vi pratar om ganska tidigt att na, Nanne jobbar ju efter den princip att han, han vill jobba på lång sikt. Han har ju en idé som han ja, han vill göra någonting över 3-4 år. Varför gå till Bayern då? De har ju för fan tålamod som en kärring i en ku rullar Ullared. Nu är en fruktansvärt dålig idé om landet från början. Nu har jag ändå blivit kvar då i tre år. Är det, är det tre år? Ja, Och det är en hysterisk lång tid hand, av tålamod med. för bajen. Så om ett par år så har han fått igenom det? Ja, tänkt men då har han har ju andra sidan fått sparken nu. så, ja. så det var ju, Men det var ju lång tid då så, ja, på den vägen, vägen är det. sparken och det visste inte jag. Nej, han fick gå i början på veckan va? Ja, jag. Och vad ska man med sparken till om han fick gå? Nej, det var för att komma iväg ordentligt. Jaha, ja. ja. det skena jag är iväg. <laughs> ja, skor då. Ja, det kan vara inte. Och Malmö kör ju en Real Madrid. Ja, vinner en serie, tränare. ja. Undrar om det är Rosenberg som är sur? Ja, det, det, Magnus Persson hoppar in istället. Ja, jag såg det. Vad jag, tror vi om det? Jag har ju ingen koll egentligen på Magnus Persson förutom att han fick eh, gå från Djurgården. Eh, Gajs kommer inte jag ihåg om han fick kicken ifrån. Eller nej, det var det var något. Jag, jag tror att han räddade kvar guys i allsvenskan. Va? Och då blir man ju hjälteförklarad. Det är ju så man får. Ett nytt, ett bättre jobb. För det gjorde ju Roland Nilsson också. också med den. Ja, Han räddade ju två guys. Och då måste man ju jordens bästa <laughs> tränare. Så då får man ju träna Malmö sen. Ja. Och, för, och gäller, så de delar ut lite spänner på läktarna. Så man kan samla in pengar. Och så... Ja då är man ju kul. Då är man ju gjort. <laughs> ja för fan. Det är bara skörde. Ja. Det är bara skö... in med framgångarna bara. Mm. Men just det här. Eh... Rädda två guys. Det är detsamma samma och gör det med Malmö. <laughs> och det spelar ingen roll om du ligger i fyran eller trean? Nej, eller... nej, nej. Har du räddat två I en serie? Ja, ja, då kan du vinna vilken serie som helst med vilket lag som ja. helst. Framförallt med Malmö ja. Men jag tycker ändå det är kul att danskjävlarna tänker så. Ja, men att de ändå sparkar en landsman som tog dem till guld. Ja, det Kanske är Kanske det... har lite för svenskare ändå där är i söderna? Nej, ja, jag tror inte det. Nej. Det såg inte ut så på Helsingborgs importrar, tyckte jag, i kvalmatchen där. De betedde sig bra. Ja, det såg det lite grann ut som att... Eh... De var danska. Ja. Mm. Jag har ju fortfarande den... Eh... Jag har ju lagt fram den hypotesen tidigare. Det är ju ingen hypotes, det är en sanning att... Eh... Danmark, Östra, det vill säga Skåne, där, det, det, har varit efter, det försvinner ju... 25 cm, eller vad fan det är om året, som försvinner ut i vattnet är all jävla sand och skit. Mm. Så Skåne försvinner ju. Kan man öka på det tack. Ja, det var precis det, <laughs> det jag föreslog. Ska vi åka ner med varsin spade? Ja. Och så börjar vi ösa. vad Varför inte hjälpa naturen? Jo, det låter som en bra idé. Ja. Och så säger vi inget till Markus Rosenberg heller, för han bor säkert nära vattnet där i jävla dåren. Ja, i och med att han tar sig vatten över huvudet helt och ständigt så... Ja. Om vi börjar ösa på hans mm. Ja. Det hade ju ändå varit roligt att se Markus Rosenberg simma från badkarret ute i havet. Och bort till Danmark. Ja. Ja, vi, vi fortfarande är fortfarande med mustaschkampen och där kan ju inte Marcus Rosenberg vara med i vad. Nej, du är ju ändå en manlig grej. Det, man, det är en manlig grej. Ja, det funkar för fan inte alltså. Nej, nej han, han är inte högaktuell. Sen, sen tror jag inte att, att han vill delta heller, för han har sett för mycket tysk porrfilm. Och säger Bremen? Den. Ja, jag tror att Rosenberg körde mycket gayport när han var där. Så uh, han är lite rädd. Det, det är en här vi blir stämda av, det vet du. Blir vi stämda Ja. Du det är ju bra bara... i och med att vi snackar falskt om det. Ja, Du, du tar smällen med ögonen. Också. Ja. <laughs> Men om, om vi nu ändå pratar om rosenbär, vet, vet vad det är för skillnad på en påkörd rosenbär och en påkörd kloakrotta? Det finns på framför kloakrotta. Ja, vi är en par här igen. Hörde jag skog? Ja. Ja, var det var jävligt många som väntade på att den skulle ta slut. riktigt <laughs> ja, det... är fall du är den som har gjort mest matcher i Överås. Överås. Är det så? Ja, det ska tydligen vara så. ja. Mm. Uh, flest antal... Uh... Du är Hjalmar Jungsson i Överås. Ja, det kan man säga. Ja, Mikael Nilsson i Överås får man väl säga vi ja, har saker och ting. Ja, i matte tar hela stora det Eh, vi hade väl någon sån jag såg de där jävla siffrorna men nå till. Du kan hur många hur många avloppssäsonger har du? 21. 21. Räcker det? Ja, det tyckte jag i Ja, jag har. <laughs> många mig? många många, många andra också? Ja. Eh jag har ju själv spelat vi har ju varit lagkamrater där i rätt många år och såg några siffror för de räknar ju bara det är ju seriematcher och så är det svenska kuppermatcher som räknas. Fotbollsförbundets Ja, precis. Och jag passerade 200 matcher och det är ju ändå en Ansenlig siffra och framförallt har jag ju slått OBU med mm. två matcher eller det är inte många är det inte? men jag har fler än honom och det är ju det viktiga men vad tror du, du låg på 480 ja jag tror jag hade 487 eller någonting sådär så det, det skulle typ krävas en säsong till jag har spräckt 500 eller någonting Ja, men om man, om man ser på antalet säsonger liksom, så ser man ju samtidigt att du har ju aldrig varit skadad, eller? Ja. Alltså, jag menar ja, inte ja, fysiskt då, men du menar fysiskt ja. då, som har hindrat dig från att spela. nej Och har... alldeles för få avstängningar egentligen också. Vad spelar du så? Ja, jag var Allt. målvakt eh, i början. <laughs> jag lyckades blutvisa med i och för sig, men Sen var jag ju yttermittfältare en säsong, sen var jag högerpackare en säsong, sen spelade jag fåvar med sista. Sista, sista 15 <här> <här> Ja. Så jag har väl spelat lite överallt då kan man säga. Framförallt är du, äh, det jag spelar så stod du i mål en säsong. Du är riktigt duktig målverk. Men framförallt det som har berättat för Lilleman, och som, det, är ju, det är ju faktiskt att du är den absolut bästa huvudspelaren jag någonsin har spelat med. har ju varit ett par klubbar till och sådär. Jag har aldrig, aldrig varit med om en, bett, en bättre huvudspelare. Ja. Ja, kombinerar ju det med en fruktansvärt useln vänsterfot fot. och Ja, men jag tycker det är en bra kombination. För ja. Att. <laughs> ja, man. Om man inte upp den på vänster kan man ju näcken Ja. Nej, ja, ja, nej, min vänster är väl fortfarande ganska med. lik Jonas Wallstedt faktiskt i spelstilen mm. som som forward. Mm. Vi var har... ju var en sån bra målvakt, varför hoppar du av målvakten? Ja, egentligen var det så här att jag blev målvakt av en misstag eller en slump. Jag bodde ju i Nyköping och spelade med Nyköpingsbiss, då var jag ju fourn center. E, flyttade ner till Göteborg 77 och e, började Lundeskolan. Och, e, första dagen i skolan så, så säger, vänder jag en kille om och frågar, ja, spelar du fotboll? Ja visst gör jag det. E, kan du stå i mål? Ja, det kan jag. Ja, för vi över oss, vi har, vi har liksom ingen mål att det ska komma in, men vi behöver en målvakt eh, ganska snabbt. Och då tänkte jag, det, det är ett bra sätt att komma in, få kompisar när man flyttar och så. så att, eh, jag gick upp på träningen och hamnade i målet, sen blev jag kvar där. Men det har ju liksom aldrig varit min. Mm. Jag är ju få varifrån början, alltså, som, när jag börjar som folklagsspelare. Så det, det var liksom en liten slump, sen, sen tyckte jag det var roligt, det gick bra och allting och sånt så att, eh, jag blev kvar. Men sen ledsnade och så tyckte jag att, nej nu vill jag... Men du var ju ändå så, det. Pass, det var ändå så pass dålig mål så att eh, du var provtränare med både Öjs och Gajs va? Ja, så dålig var jag ja, faktiskt. I ja, ja, Nej, ingen ja. nej. Blå, vi, vi tog det då så. Nej, bara... nej de läste av det. där. <laughs> fick du till Öjs till exempel? Uh, Nej, nah, alltså Öjs var väl egentligen uh, en uh, man ska säga så här, det var en period när jag uh, började ledsna lite grann på att stå mål så uh, skulle jag söka mig bort till en annan klubb tänkte jag för att få en ny kick och då var det en uh, snubbe i som hade kände inget kris Det var å andra sidan i ja, översstyrelsen så jag ingen Ingeve och då, så sa om jag kan fixa så du får komma och träna med Öjs och, och ja, inte alls svensk lag, Bob eller var tränare, där och det, det var en ganska bra lag, de hade Öjs då. Kan det få det liksom att få en tändning och fortsätta så. Jag, det lät ju kul. Så jag hockade ju på det och det var kul. Ralf Eström kom in första dagen träningen och jag var först in och kom och hälsade och fråga lite och sånt där. och sen kom Bob Houton in och så var det limpan och alla de där så det kändes ju för mig som ja, som komma dit det var ju lite kul så då fick jag väl en tämning något år eller två till men sen gick ju det över också du var aldrig aktuellt att skriva på för förröjs Nej, det var det ju inte Gjorde mål på det? Ja. <laughs> Det gjorde ja. Ganska spektakulärt också. En halvbissa rätt upp i krysset. Det är jobbigt. På ett litet mål Dessutom jag hade <laughs> för att <inte> reagera. <laughs> Men du har hört att du har Det är en kille som var jävligt sympatisk. Absolut. Jättetrevlig. Kanon. Inte alls dryg på något sätt. Utan tvärtom var han väldigt trevlig och god och glad. Ja. Jag tyckte man såg det lite grann i Mästarnas mästare också. För jag trodde att det var en i kille. Eller sa en i kille. Men jag tyckte han gav ett jävla gott intryck i Mästarnas mästare. Och så då vet jag att du hade berättat det om dina möten med honom. Mm. Och sen har man läst boken med om Claes då har du också läst målarna liksom, Och han, han, han ger... Det, det kan ju inte vara en slump att alla tycker att han är gödtrev att bundskaptenerna. Eller på 90-talet egentligen. Mm. Utan det verkar vara en jävla sympatisk kille som dessutom var faktiskt en riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Jag tror mycket ligger ju i det där också. Han var ju en vinnarskalle och han krävde mycket av sig själv och sånt. Och fick han inte responsen så kunde han ju tjura till. Ja, det är klart. Och så, så är det väl med många. Men vilket år är det då? Mm. Ja. Oh. Ska vi se. Jag var väl... Ja, det var väl 27... 52 då? Ja, det var 1952 när Gunnar Nordhård kom. <laughs> <laughs> Och boxningsmannen spelade på toppen. <laughs> ja, <laughs> ja han var dålig. Ja. <laughs> Varför blev det lite gejst då? Eh, ja, där, där var det ju lite grann så att... Eh... För det var det nära va? Ja, det var nära. Jag... Hinkaren lyckades inte... Pinkerna, hade är råd. Nej, det var så att de hade för få spänn för ja. att lösa. med Exakt. helt ah, enkelt De behövde mer spänn. Nej, men det var väl så att det var den som. Sådan stod i vägen. Ja. Nej, men det, det var inte Bengt Andersson var ju andra ja. Då och det var ju då som han eventuellt skulle gå till Brage det året. Ja, just det. Ja. Och då tog de in en del målvakter från stan då och provträna och jag gjorde väl några provmatcher där och tränade väl ja, säkert ett par, tre månader. Och fick väl det jag sagt till mig då att ja, om, om Bengt Andersson bestämmer sig för att gå då, så, så får du ett kontrakt. Alltså någon annan så drog det här ut på tiden och grejer och så kände väl jag någonstans när vi kom in i januari... Tvarnbergs till? Ja tack. I januari, februari så, så började vi känna att nu vill jag veta vad fan ska jag spela med. För jag tränar ju med bägge lagen. Jag tränar både med överhålls och med guys. Och då kände jag liksom, nej men nu, nu börjar vi komma in börjar närma oss träningsmatcher och sånt. Nu, nu vill jag ha besked. Ja, det, det är inte klart. Då sa jag, nej men då, då, då, då kör jag över oss och så får vi se hur det blir. Men då har du nästan varit 3 d varit bakom Bengt Andersson. Ja, om, men alltså om, om Bengt Andersson hade gått och stannade så hade de... Men man kan säga att du har 3D-målvakt bakom alltid Andersson. Attraktiva Bengt har du varit nära. Ja, jojo. Ja. Attraktiva Bengt har vi ju ett gul med rovigt. Så blev man inte så attraktiv längre. <laughs> nej, man, nej, men. han Nej, men absolut. Nej, men absolut. Alltså, sören för det första var ju en grym målvakt. Gajs mesta har lovspelare genom tiderna faktiskt. Så nu gör det Så jag hade ju absolut inga... inga. Hade, hade det blivit så att man hade fått det, så hade man ju... Men det hel hel hellre forward över oss än målvakt i Gajs. Ja, en, en andra målvakt i Gais. Och du menar att, eh, nej, hellre forward överhålls än i till Geijs överhuvudtaget. Ja. Ja, bra. <laughs> Det är konstigt, ibland måste man ställa frågan. Två. Rätt. Det var en ganska fantastisk match eh, som forward. Du hade ett år där du vrätt din mål. Mm. Eh, men vi var ju en, speciellt mot Sävedalen borta, när vi gör nio på dag. Och du är fem. Premiären mm. då? Och... Ja det var tidigt på säsongen för det var en gruppsmatch var det på Vallamra. Mm. Ett med huvudet och fyra med benskyddet. Mm. Hur förklarar du det? <laughs> Nej, men jag, jag tycker att uh, man ska utnyttja utrustningen också. Inte bara sina <laughs> fysisk... Köp ett dyra benskydden. Ja det kostar pengar. Det kostar, det, det kostar pengar. Vi. I övrigt man ju inte gratis. Nej. Och då tycker jag vad fan då får, Få, vi får betala man betala av lite. Ja, men det är det nu över oss eller? Det tror jag inte för nu heter Nä. de Lunden över ja, Det tycker jag de borde ha. Mm. Gratis spenskydd. Ja, det tycker jag. Ja. Hör ni det? Ja, det är väl så att äh, Olsson junior äh, eventuellt kommer äh, att... Ja, han ska definitivt ha gratis spenskydd. Han ska ha gratis spenskydd. Ja. Framförallt, äh, ska han ha äh, Gluggens huvudspel på 2021? Och då man kan få det. Ja, alltså Jag har ju försökt lära honom allt jag kan. Men jag ja, inte. det är på vissa sätt, har du var varit oroväckande när <laughs> Jo, så är det. Ja, det. Är, det förklarar en hel del. Ja. Men är du nöjd med din karriär i stort sett? Framförallt så känns det lite som karriär. <laughs> men, eh, 487 eh, Ålands eh. alltså, det, det är ganska roligt att ha gjort så många a och så många matcher. Eh, man har varit med i så många serier från gamla Division 3. Jag debuterade som, i årlaget som som ja, 17 tror jag om jag hade fyllt 17. Mot grebbes jag borta eh, och fick ett assist i första matchen. Det var soligt. Som en Ja. Jag fick iväg en lång utspark som Lallen gjorde mål på. Sen släppte jag en frisberg för jag ställde muren fel och det, stod, det har jag ett utklipp på hemma någon. Men det var ju oro ja, ja, ja. Och Sen har man varit nere i sexan. och Man har liksom ganska många antal. Ja, sidor. när du, du, du är ett jävla för ett spannet. Ja. För gamla Division 3, jag vet inte, det är väl ungefär som 2-an? Ja, i runda säljning. Ja, det, det är jävligt bökt att jämföra ja. det, men jag tycker den är fullt rättvis att jämföra med Dagens Division 2, mm. det är den absolut. Och det är ju ganska fantastiskt. De har att... en riktigt bra serie. Ja, men det är ju ganska fantastiskt att Övers har varit ändå så bra. Ja, nej, men det, det är det, det, men det var det ju faktiskt flera andra klubbar i Göteborg också ja, som har i de ja, senare på den tiden. Så det har ju traditionellt varit fruktansvärt starkare ja, ja. i Göteborg. Så det, så det, det var definitivt. lite roligt för oss på den tiden. Det var ju egentligen ett lag av... De man kommit från samma junior -lag och gått upp. Och sen har du kommit till några och sådär, så det var ju ett kompisgäng från skolan som... Men det var ju till... så mycket mer för att röra, det så jävla mycket Nä. den stadsdelen utan ja. du spelade rätt mycket där du växte upp. Eh, här tar vi ett eh, bryt och tar en sittning och en skor. Skog, Det är lite han spelar ju landslaget de sista två åren för att han är kompis med slattan. Är Ja, han och slattan är kompisar äh, Jaha, i landslaget. landslaget. Ja, alla slattans kompisar spelar ju alldeles för länge i landslaget. Ja. Ja, visst. Nej, jag nej, nej. Det är klart att han kommer ju i flera år att vara en... Flyttar han hem så kommer det vara en duglig allsvensk spelare. Men han är ju så jävla slåkig. Ja, det är så det jag, jag, jag, jag tar gärna till tillbaka. Tillbaka? tillbaka. När fan var Nej, han de såna senast? Nej, han gjorde han inte någon sån där provträgen när han var junior. Varför ville de inte ha honom då då? För sagt, att det var, var en sur. Så då tar så? Ja. Kan vi inte säga det? Nu, nu är det så. Alltså, det beror ju helt på om man är äh, taggad som Rosenberg äl, och Alexandersson, eller om man är. Va, hur, hamnade, hur hamnade. Vilken, vilken Rosen rö, pratar du om nu? Alltså, Rosenberg. Alltså, han var ju helt jävla värdelös, väl Värde eller man Ja. Bänkner, och nu är han. Sociedad. Och är han. Ja, men han är ju. Han, ja, det tar ju sig men han är ju... Nu är han en, ett Elkesvin. Ja. ja, precis. Men det är ju en Elkesvin som gör jävligt mycket nytta för Malmö i alla fall. Eh, du, du menar, skulle du kunna tänka dig att vi varvar Rosenröv och Sebastian Larsson... Hur, hur tänker du nu? Om inte om, om om om om om jag minns min vet. Var det inte någon som sa för tre år sedan Rosenberg till blå Det hade varit intressant? Nej, och det, det, jag, eller det var ju ha. Det var du och inte jag fel. Nej, nej, det kan jag säga att det inte var. Han har varit helt Så ointresserad av alltid. Aldrig velat se honom. Det är en sån blick har inte jag sett på honom på länge. Hon är, är och ögon och. Nej, den hände äh, inte som min den där har du gjort? Du den där? Nej, jag brukar ju inte uppspärrande om det här dags på fredag. Nej. Nej. Nej, den där tar jag inte emot. Det kan jag lova dig. <här> Annars tar du emot vad som ja, helst. Ja, faktiskt. Utom den <här> har jag hört. ja. Och sett. Nej, jag kör över klåkrotten. I alla fall, Sebastian Larsson hade jag gärna tagit. Ja. Jag tror han kan bidra mycket. Ja, på vilket sätt är han bättre än Smedberg Ja, man, ni är i Bolivia. Säg det en gång till om du kan. Och klara att en gång täcker du utmånen Eller hur, hur bra var Alexander, och i Everton? Så bra. Nej, det var han verkligen inte. Jag får faktiskt ganska tjatta. Nej, det var han, väl inte Han ja. Nej, var, han inte? Jo, ja, han var skitbra skit? Bra i Köpel-Boens, det i alla fall. Ja, gjorde en hel del bra. Ja, jag, jag tror i alla fall att... Det, det, jag jag tror, tror han gör nytta i blåvitt. Ja, jag tror han sprider sprider mycket glädje i hela stan och i hela truppen. Ja, jag, tar... jag tror att jag är en glädjesprider. Jag välkomnar honom. Då. då passar han ju bra i blåvitt. Ja, för ja. de har ju spridit glädje i många ja. ja, Och han kommer att hjälpa till med det kille som kommer att lyfta stämningen. På han, han är ju en riktig sån... Men, nej, om, men, jag, jag nej, jag nej, men allvarligt det. talat, vad, vad, fan, vad fan ser du hos honom som inte Smedberg har? Väldigt många mera retigna A-lagsmatcher och nej, men jag tror på den här killen. Vem var bäst högerfot, Sebastian Larsson eller Smedberg? Sebastian Larsson. Har ja. Hur mycket bättre då? Hur många frispackaren har hållit in i Premier League? Tre. Hur många ja, Smedelberg har Länsk har in i Allsvenskan? Fyra. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men det jag menar det är att jag tycker att det är ungefär samma spelartyp. Jag köper att Sebastian Larsson är lite bättre. Men de är, det är helt identiska spelartyper. Jättelika. Eh, ganska risiga vänsterfötter. Bra högerfötter på liggande ball. Gör mycket jobb för laget. Absolut. Självklart gör Sebastian Larsson nytta om han kommer till Blåvitt. Men jag tycker inte att han är bättre, så mycket bättre än det vi har. Okej, okay, har varit... men om du, om du är... Och sen tycker jag att han är så jäppla tråkig. Men om man är i stort sett ordinarie i Sande, där han så länge som han var. Mm. Och du kommer hem till allsvenskan. Mm. Om en jävla bänknötare eller läkta spelare i West Bromwich kan komma hem och vara så jävla duktig i all svenska som Men Jag så jävla utvisad ja. och så jävla dum i huvudet. Ja. Äh, Om han kan komma hem och dominera den här serien, vad tror du Sebastian Larsen gör då? Jag gillar honom inte. Jag vill inte ha honom det var ju ett fantastiskt argument för jag Hukelsen. Ja. <laughs> Nej men jag jag jag tycker dom jag tycker ni tråkigt. är tråkig. fästa mön. Ja det var helvete hur många roliga spelare har vi egentligen. <laughs> Nej men jo ja, okej. Okay. Nej, och men han är... den här måste måste Ja, jag säga. Men, ja han var om... rolig. Nej, inte han. Mm. Vilken då? Han långhåriga isländing Ja, Thomasson. Ja, Thomasson. Ja. Ja, ja, ja. Han tyckte jag han verkade vara. Man blir men... köpt. Ja, och det är Tycker men det, var, det, det ja men det, jag vet inte om vi har poddat om är redan. Men du, och vi har han gjort han som alltså sprang kring som var blev känd som att vara grym och på att springa på avenyn. Han var ju på bowlingen rolig men han var ju inte så jävla rolig på planen. Jocke Persson. Ja. Han Nej vi men är han han han, vi, han är ju inte vet hur rolig han var. <laughs> han, han, jag lovar Sebastian Larsson kommer inte att lägga en spänn på grogarna. Nej det är väl bra. <laughs> det är väl det vi vill. Av ja, du är du en loose loose situation. En kille djur. som inte ens kan kröka utan bara är tråkig. <laughs> men vi kan inte hitta en Angolan överallt i öppna landet. Nej, men jag lägger egen på Jordan Larsson. Ja, det är järrig räntan Det är... Ja, men, men han har ju slutat. <gör> jag var <inne> på, <gör> i vårat allra första avsnitt var inne på att få tillbaka Jerry, men han har mm. slutat. Har han slutat? Ja, inte med, med, med, ja, är... ja, med sprit men han har slutat. Vet det jag menar? Ja, ja, för det skulle förvåna mig Ja, ja, stå på ja men, nej, nej. men jag tror nej, han. Nej. Jag tror han och backhopparen <gör> håller på ändå och ja, men jag hade gärna haft Jare runt tillbaka nej han han sa nej. Ja, så har inte backhopparen nu Micca Nyckeln i ja. Nyckeln, ja, Nyckeln i alla fall, det. Matti Nyckeln, Nyckeln. Har ni sett ja. den där Eddie Wigel-filmen? Nej, jag har inte gjort det. Nej, han är med i den filmen. Ha. Sebastian Larsson också med. Ja, nästan. Han, han har ju någon sån rockstjärnestatus i den uh, filmen. I stort sett. Ja, ska ja. Ja, han var så cool på den filmen. Ja, ja, ja. Han, han, han hoppar längst i världen. Han söker bäst i världen. Han knullade bäst i världen på porrfilmen med det är en riktig film som man är stolt över. Ja, men, jo. men, ja, men han faktiskt. kunde allt. Ja, men hopp, hopp. han var fan inte gammal eller när han började. Nej, men, men vad fan, hoppa, hoppa 200 meter med 1,9 promille i kroppen och landa rätt på muffen. Det tror fan att ja, det. är ja best. visst. Och det spelades in också. Ja, ja visst. Ja. Han jag förstår ju. Jag har tagit hand till sitt hjärta. Det liksom. var ju så. Boklev upp om V-stilen. För det var ju så de finska bröderna log när ni kunde landa. Ja, han ja. såg ju den filmen. Han såg den filmen. Och så här ska jag hoppa. Med vad fan kan man landa? Så måste man kunna hoppa. Så tänkte jag. <laughs> Ja, ah, ah, det, var, det, var det var bättre det vågar bättre för. Ja, det men men nyken är en sann inte ja, bara i ja, Finland utan aj ja, ja, ja, hela hela östvärlden, västvärlden ja, Öst. och, ja. Ja. och Japan. Ja. är han stor också. Ja, det gör alla Japanen. De är bara så här. <laughs> ja, Japanen så har Ja, från äh, Seb Ah, ja, Sebastian Larsson pratade om va. Till Ja. Eh Sebastian det är en underskattad sport. Tack, ja, ja Sebastian Larsson har ju kört ut i Västsidan, kanske. Nej. Den är hederlig. Nej. nej, så nu du. Vill, där fick du ett långt nej till Sebastian Larsson. Ja. Men då kan inte ni ta han till Peking bara för att jag inte vill ha han. Vi Det är ju fegt i så fall. Vi ja, nej, men alltså, jag känner ju mer och mer att det är just honom vi ska ta till Peking nu, i och med att du har sågat han är ansiktet fortfarande. Ja. Men tycker du att han verkar vara rolig? Kille. Alltså egentligen så vet inte jag för... Nej, vet ju inte jag heller. Men jag menar spontant så här... Nej. Vem ska men, vi gå ut, vem ska vi gå ut, i ut med i imorgon? Sebastian Larsson eller Matti Nycken eller... Jareman. Ja, det där är ju Ja, såsätt. Men jag tror att eh, han gör ju mer nytta i Peking än vad Matti Nycken skulle <laughs> Såsätt Så kanske jag skulle välja han då till Peking. Ja, det var ju ett fegt tag. Ja, men man ändå liksom, tänker jag. Mm. Ja, Men eh, visst skulle man du ringa och säga att alltså. hey, satan, jag kan ta en plats i förårslinjen. Ja, då fanns det ju Aldrig Sebastian, Sebastian Larsson varit med över oss på det 90-talet så hade han ju säkert varit med på första träningen. Då hade efter <laughs> också. Ja, nej, jag tror inte att det hade varit avstängt på träningen ja. som vi sannolikt blev. Nej, det tror jag inte. Och då var det inte ändå till du och jag faktiskt, får vi ändå säga som vi inte fick Nej, komma. vi fick vara med. Ja, vi fick vara med. Eh, –Nej, jag vill inte ha –Kan, kan vi inte bara droppa vem de känner? Eh, –Nej, skitsamma. Eh, men eh, om du ja. lyssnar på detta så var det ändå rättvist. <laughs> –Och nurr. –Ja, eh, och det var fortfarande rättvist. Ja. Eh, –Men nej, eh, jag vill inte ha Sebastian Larsson i blåvitt. –Jag vill ha Sebastian Larsson i blåvitt. –För att? –För jag tror att han kommer att eh, höja oss ordentligt. Ja, vi spelar med fyligen. Sebastian Larsson, Sebastian Eriksson och Sebastian Olsson. Alla heter Sebby Göteborg. Ja, då vill ni se ramsa. Det är helt lopp Det är sant det. Ja, det var det för slutargumentet. Och det goda är att han som sjunger det är han lite Ja. Han är trött på det. Ja, nu byter vi. Nu byter vi. Ja, nu byter vi. Ja, vi pausar det. <skratt> Hoppa på vågen. Ja, du menar att vi kör bantamodsa nu? Direkt. Det är viktigt. Ja. är ja, jag, jag, jävlar. Jag var ju knappt beredd nu. Jag tar, med, jag tar med till toppbågarna då. <laughs> <laughs> eh, nej, det kan vi inte göra. Prov, kan vi inte kalibrera den, jag sitter på den toppbågen? Men ta, ta den blöta handduken, var du säker göra. Nej, jag, jag måste börja med att kalibrera vågen. Har ni kul att prata med er tidigare? Nej. nej. Nej, ni hade inte. Vi väntar med spänning på. Det roligaste är äh, att se det. Är ju. Ja. Där, just man... det där var inte så kul. <laughs> men... Vilket då? När jag ska åka om handduken. Mm, precis. Ja. Eh, nej, vi kliver på här. Jag ser ju vart magen har halkat ner till. Jag. <laughs> jag tycker ändå det är skönt med stöttning. Eh, jag skiter för övrigt i att dra upp den till 80 där. eller 90. Utan vi kör 80... Oj. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. <laughs> Stämmer det? Något fel på den här helgen. Det var den där broccolipajen nu. Du den blir man smår av. Det, eh, Erik, är du redo? Eller är det eller du som har varit med ett tag här? Ja, vi värmde uppe på hundra en gång. Har vi varit det? Ja. ja. Vad är vi uppe i nu? Eller ner i nu? Vitt uppe utav priset. 86,9. Grattis. Uh -huh. 86 Hör ni det? 86,9. Mm, fan bra. bra. är jävlar. Ja. Sicka, sicka en läckebit manna om livet. Lågon till Portugal nu. Ja. Fyfan ja. får man smålas på planen. Den prestagen den, eh, den, den och den eh, kaggen. Sexpacket. Ja. Och Charles sitter med sina 225 cm. Ja, eh, han bara växer ju varje vecka nu. 226 225. cm var då. Han är ju 226 cm snart. Ja, upp. med sitt portugisiska BMI också. Ja. Ja. han är ju inte tjock. Jöje, han har ja. inte gått upp i vikt, men han har blivit lite längre. Ah, okay. ja. det är han, han har lite svårt för det där. Ja. Tjock är det nog som kommer att sjungas på när i Satoa. Ja. ja, redan på flyget tror jag. Eh... Och du har inte ens med på flyget. Nej, Nej precis. Redan. Men det är ju skitsamma. För övrigt, för övrigt måste jag ta det, jag, jag fick lite skit här från våra målvakter i GFF, Oskar. att jag hade glömt att ta upp det att vi, vi ska faktiskt kvala nästa vecka med GFF mitt lag och det, det, det är lite fan man har hållit på med fotboll liksom så Fruktansvärt många år nu. Det är, ja, det är så många. Ja. ja, det är jättemånga. Jag har nästan hållit på i 40 år liksom med, med spelet. Men det är faktiskt första gången som jag är, är med ett kvalspel. Jag har aldrig någonsin kvalat. Det, är det är inte så, det så, jag, är så Nej, aldrig som okay. spelare och aldrig som ledare. De matcherna är ju faktiskt väldigt roliga att se på. Ja. Det är ju faktiskt bland det roligaste jag har, alltså förutom när Blåby spelade i det var ju så Ja, det, det. det gjorde Just ju det bara, bara ont, ja. Men när man ser andra lag som man inte bryr sig om, eh, som till exempel när jag såg Düsseldorf mot Härta Berlindemrann, de roligaste matcherna jag har sett. Ja, det är ju så, så enormt mycket känsla ja. och det är så enormt mycket Ja, den eller... stormas två minuter innan domaren blåser av düsseldorf så är som är helt galna och lyckad. Sen ja, får men... de skicka tillbaka allihopa upp på läktaren och så spelar vi de här sista två minuterna och sen kan vi storma planen en gång till så vi gjort det två gånger. Alltså... Jo, ja, men det, det, det blir ju så mycket för, för ett kval är ju någonstans förlängningen på serien. Mm. Det blir, du har ju ändå spelat en jävla massa seriematcher mm. och, och det, det är ju mycket känslor varje seriematch. Och, men, men det blir ju ett kval då när det blir förlängningen om en till skillnad mot en cup då okej. Okay. Vi förbannar sur du är, när du, du är arg när du när du åker ur. Men det, det är, det är liksom du inte, när, inte... Det, nej du, det är det inte när du förlorar ett kvar. Nej men på ett kval har du liksom gjort 30 matcher för att ta dig till kvalet. Eller för att ramla ner till kvalet. Eller 22. För, för att hamna där. En kuppmatt. Ja okej. Det är, det, det är klart att det är enormt med känslor. Men där hamnar du i en förlängning eller någonting annat. Helt apropos, det kan vara i första eller andra matchen, nu når den förlängning. Det är ju samma sak som ett kvalspel. Men som för oss är det nu, då så är det ju. Vi, vi, vi har ju ett negativt kval. Vi är ju för att hänga kvar. Men vi, då har vi gjort ju två matcher, och målsättningen har, från början var att hänga kvar och ha en katastrof på där vi har sju eller nio poäng eller något sådant är löjligt då. Ett, en urusel vår. Så vi kämpar ju hela hösten för att nå kvalplats. Torska sista matchen mot Kärra men de har använt tre avstängda spelare så vi lämnar in en protest. Och, och den, den är ju solklar då så den går ju igenom. Så vi får kvalplatsen där igen så det är det, det, det, det är ju jävligt mycket himmel och helvete och mycket känslor på vägen fram om man jämför med en kupp är jag menar? Är du, ja du fattar vad jag tänker det. så vi, nu spelas första matchen i kvalet spelas imorgon mellan Hisingsbacka och Lindome sen möter vi förloraren då på onsdag eller torsdag och så möter vi vinnaren då i morgondagens match lördag, söndag eller måndag förhoppning vi vill ju helst spela onsdag lördag, så man avslutar på lördag och går till helvetet så går vi ut och krökar bort den förlusten och vinner vi så ja då firar vi men det är ändå någonstans lite speciellt jag har ändå tänkt att sluta nu efter detta överhuvudtaget med fotbollen eller helt och hållet med fotbollen då är det, det är ändå jävligt kul att avsluta med någonting som man aldrig har gjort tidigare ett kvalspel och jag Ja. Så att då ja ska vi ta lite Helsingborg bara nu? ändå ja jag såg faktiskt ja, jag såg inget inte. av matcherna där ja, jag kan ju säga att det är ju två fruktansvärt dåliga matcher Ja, det har jag förstått. Det var ju fruktansvärt så du regler. Ja, jag såg lite av sista matchen framförallt. Jag såg de sista 15. Mm. Jag vet inte hur vi var som hann de det sista där. För det, det, det var helvete vad de tände till den sista 10 minuterna efter Johan Larsson gjorde mål. Det var precis som någon kom på. Gud vad vi måste göra. Mål. Fantastiskt snyggt två ett mål. Jag. Absolut. Ja, men försvarspelet jag, jag såg, jag kom in precis då, försvarspelet är ju så jävla dåligt. Ja, ja. nej men alltså det är ju helt värdelöst och eh, tyvärr det är det ju egentligen två lagen som skulle vilja ha och en svenska. Och håller med, där håller jag med fullständigt. Mm. Ja, jag vill möta det. bägge de två lagen ja. utan Sebastian Larsson i laget. Med Sebastian Larsson på Rövind, det ju bara fyra. Med jävla jävla fyr, Ja, han kan vi också ta. Ja. För spelar ju inte i sin nästa år. Nej, vi gör han inte. Vi, vi måste få slut på de här idiot-mupparna som springer omkring på planer och ja, det där är ju det, det, vi kan inte ha det så här. Och det, det är lite roligt då att den här nyheten kablas ut i USA, Indien och massa Indien, länder, asså. jajamän, det sa de på raden. Att Henkel Larssons son hade blivit attackerad. Ja. Ja. Och då fattar man ju liksom Henkes storhet lite grann i världen också, va? men jag menar, det här är ju alltså helt makalöst, förkastligt att de ens kommer komma in på plan. Det är ganska fantastiskt att två gubbarna har glömt att maskera sig också innan de springer ut, det är aa, också men... otroligt intelligent aa, tycker aa, jag. Det. Ja men det är ju knappast några rymdforskare som aa. håller på sådär, utan det är väl ganska mediokert med i. Ja, ah, skåpligt. Sen, jag har alltid sagt det att Helsingborg de har de har ju skitsupportrar. Ja, de är Bra ju ganska för kända. Dem, har det. För det har varit länge för var ganska ett riktigt stökigt jävla svans om de, den klubben de har med sig. Ja, men framför, framför allt när de går dåligt Helsingborg så är ju ingen jävla som kollar på dem. Eller? åsnitter vad fan var de för snitter år 000 eller 5 000 eller någonting i ligger strax över häcken när det går lite risigt liksom. Jag tror du kan ta ett tag som jag sa till dig att innan vi ser dem också igen. I ja, men det de med det fullständigt. Jag ju jag har ju gärna både Helsingborg och Halmstad allsvenska men nu det är ju bara och gratulera Halmstad. Ja. Jag trodde faktiskt aldrig. det. Grattis Åkan. Ja, ja men det är ju två klassiska lag som på, liksom, ändå har tillfört någonting e, i olika på. Halmstad var ju jättebra ett tag. E, Helsingborg har ju inte så länge sedan de tog SM-guld heller. Nej, ja. 2011 hade man sagt då att de kommer åka ut 2012 så hade man ju galvat på det. Ja. Det så bra som de var det 2011. Det... Ja, det var... var det fem, fem omgångar kvar om du lyfte här, ja, ja, det var ju helt äh, fruktansvärt bra liksom ja. men äh, det, jag tycker fortfarande att sen, sen är ju det här spännande den att ja, vi ska anmäla Henke Larsson nu äh, för att han har betett sig och det, det var ju tydligen någon sån här jävla säkerhetsfjoll att skulle göra det också anmäla ja, men... Henke Larsson Okay. men för fan, fanns fel är det att idioterna kommer in på plan, då? Precis, precis. Det var ibland blev man kände jag att vad var det vad vad, vad så du eller vad, hur tänkte du eller varför? Nej, det, det är ju rent ringen, att en inte inte inte inte inte inte inte inte att inte att Han inte inte inte inte han stod, Henke Larsson stod ju beredd bara att försvara sina killar lite senare. Han såg ju aldrig att de blev påapad. För då hade han ju sänkt dem. Ja. Med rätta också. Absolut. Det var väl ingenting att chassa om. Det var ju det de var värda. Sådana ska ju bara sänkas. Ja, ja, ja, ja. Nej. Och det är ju också lite småtydligt hur, hur, hur de tänker. De går ju fram vakterna till helsingborg och försöker mot dem. Det är väl för fan de som har hoppat in på plats som de ska sänka. Och... Ja, och... långt tidigare ja, också. Ja. Men just det, och det var ju så de skrev i båda grupper. Liksom just att de, de, de ska på. Så de på Jordan och Henke. Det, det är ju ungefär som om... Det, det är ju att jämföra med om vi hade haft Tobias Nilsson som tränare. Mm. Och Peter eller Anton, nu kommer jag att vara att det den tredje... Grabben är liksom. Allt. Hade varit spelare. Och, och, och våran publik hoppar på Tobio Nilsson och någon av hans pojkar. Mm. Och pissar på dem. Det hände ju inte. Nej. Då kan då, då blir du fan. Då blir du utpekad till och med här. Ja det hoppas jag i alla fall. Mm. Jag menar Henke och Jordan. Det är ju det, är ju det största Helsingborg har fått fram genom tiderna. Mm. Och så är de på dem och ska veva. Ja. ja jag bara, de har ju inga bra, de har ingen bra ekonomi. De, de har inga, ingen nej, de nej. Har inga spelare. De, de har ingen publik just nu heller och så det här och så. De har aldrig publik när de går dåligt. Nej. nej. det här kan ta tid och det är ju uppenbart att det är att bygga nytt i Sverige för Falkenberg, Helsingborg, Öster, Jäble. Ja. – Alla trillar ut som bygger nytt nu för tiden. – Ja, förutom vi i och Malmö då. Ja, fast nu pratar vi de sista tre åren. – Ja, och så pratar vi skitklubbar också. Men att Helsingborg skulle ramla ut, det såg jag verkligen inte. Att de inte skulle vara topp fem, ja, det var inte oväntat, men att de ramlar ur. Det såg jag inte hända, det måste jag säga. Nej, vi byter dem mot ett sånt här ett lag som Atletik FC. De slog ju ändå Österskupan. Ja, ja faktiskt, dåligt hål det visar dem de ju var lite knappt. Ja. Ja. Ja. Ska vi avsluta detta eller? Ja, det kan vi väl göra. Det är en gött och är glugga. Ja, det var ja, själva ja. jättetrevligt. Ja, Skåborg. Äh... Skål. Vi, till vi måste hinna en podd till innan Portugal. Ja, det är nästa vecka då. Ja, då tar vi en nästa vecka. Och så ska vi köra en med, med Charles Farsha också. Får att översätta. Kan bli en lite små sek där då i så fall. Vi ska ju översätta allting han säger, men det ska ja, vi fixa. Vi fixar det Ja. Ja, pratar alla språk. Ja, exakt. Börken är och är väck Oj, oj, oj, vad det brinner i Glännes häck Han bankar på putten till konsum på orten Släpp in med din skitfule expi Så han lyckas så prångla ut några folk i salt till slut Ikväll vid din party, då ska den sure hänga sött. Nej, Glännes men kommer i alla fall Alla säger drag, säger kul Det här kalaset verkar bra Att köra helikoptern på en fest Och släppa till en chockad gäst det är sånt som får vår vän att gå till historien Som huvudlös här i den hö som man med hjärna som en gör Som känner sig Och gör sig kränkt det nog inte